jag har alltså inte nördat Olof Palme som var svensk statsminister Jag hade ingen som helst som i det Nu ska vi ut på rövastrådet, Jag viskar ut och röva Hejsan, lyssnare och välkommen till Palme podden, första avsnittet detta kommer då vara som namnet antyder en podcast som handlar om palmemordet. En eh, ganska dålig idé men eh, som vi, eller ja, eh, tänkt genomföra här eh, efter bästa förmåga. Upplägget hade jag tänkt att man pratar om eh, palmemordet med någon intressant eller rolig människa. Jag har en sån här person med mig här i rummet just nu som bara lyssnar på mig när jag maler på. Jag kan hälsa på honom, hej hej. Hej, hej. Vi kommer till honom alldeles strax Jag kan ju presentera mig själv också, jag heter Johannes Finlaugsson Jag är stupkomiker Manusförfattare Lite diverse sånt där Skrivit för Robbins Tanksmedia, pratat och så vidare Och jag inser då Väldigt klart och tydligt Jag tror det kommer bli klart och tydligt också när jag kollar på nedladdningsstatistik och sånt i framtiden Att det finns ingen riktigt bra målgrupp För det här, det här projektet <laughs> Målgruppen Folk som är intresserade av palmemordet kommer att störa sig på att jag sitter och bablar okunnigt med andra människor som kanske inte är superkunniga heller Folk som gillar komiker kommer att störa sig på att vi pratar om något så icke-roligt som palmemordet Men det är en intressant målgrupp på mig själv och ungefär ingen annan Då kör vi igång och det gör jag genom att presentera detta avsnitts gäst Välkommen gästen! Tack! Är, det, ska jag vara, är jag en hemlig gäst? Eller? Är inte jag säger inget. aldrig mitt namn men Det är ju dumt att vara en hemlighet i en podd som man antagligen när man laddar ner den ser vem det är. Liksom. Ja, för jag blev så orolig att jag hade missförstått nu. Nej, du inte Det är så himla vanligt att man säger välkommen hit och ja. namnet. Jag tänkte att vi ska, som ett sätt att presentera dig, gå igenom lite allmän formalia mm. Och då är liksom första grejen helt enkelt ditt namn. Ja, okej, okay, så du börjar. Jag trodde, ja. Nu fick jag för mig att det var som en bit för bit. Att man skulle få ledtråd till vem är det, vem är det? Nej, nej det är ingen sån här 20-frågor-variant. Vad heter du? Ja, jag heter Kristoffer Svensson, går väl vanligast under namnet Kringlands Svensson. Kringlands Svensson. Kristoffer Kringlands Svensson, född? I Göteborg, men ganska snart därefter flyttad till Borås, där jag växte upp. Är du en typisk boråsare? Nej, det tror jag, Eller... Det, jag vet inte, det blir nästan lite Smickra sig själv att säga att man inte är en typisk boråsare För de flesta vill ju inte vara En typisk därifrån Den lilla småstad man kommer ifrån Men Nej. jag tror inte jag är det Jag har jag, jag, jag hört till dem som inte Om en typisk boråsare trivs väldigt bra i borås mm. Och vill identifiera sig med borås Och vara där så mycket som möjligt Så är jag ju inte en typisk boråsare Den man tänker som typisk boråsare är kanske Anders Svensson Ja, men han kanske... Som signalerar att jag trivs i en småklubb, jag vill inte spela utomlands. Och signalerar att jag har eh, blond, eh, lite sidobenar. Jag eh, gillar tacos. Ja, men på det sättet det är många punkter han uppfyller för att vara en Borås. Är han ens från Borås? Är han jag inte tror... utifrån Borås? Jag har Eller... en aning, varför skulle han då kommit fram i Älvsborg och vara så stolt jag på Borås? Nej, men har ett jättestort upptäckningsområde är Det är verkligen jättestort Det, ja, det sträcker sig till Göteborg. Göteborgs ja. börjar. Mm. Nej men nej, något sånt Jag är ju jag är inte alls Jag kommer ju inte, jag kommer liksom inte När jag ska dra ner på min karriär Kommer jag inte flytta Eller, ja, Det ska jag inte säga Men jag, tr jag, inte, jag tror inte jag kommer sluta på Radio 7 Radio 7 här det, i Borås alltså. ah, okay. en, en Borås referens det, som gick med ja, Men nej, jag, jag Det har ju hade varit motsvarigheten till att trappa ner Så, Då är jag mer än Jörgen Vålemark Som kanske trappar ner i Cypriotiska ligan mm. Hoppas jag Ja, eh, vi får hoppas att det finns eh, komedi-program och barnprogram på SIP <laughs> eller, som du kan leda. Eh, född i, i Göteborg, uppvuxen i Borås. Eh, född eh, år? 81, 81. 1900. Då. Fin årgång, eh, samma som mig här. Är ja, just det, det är du och jag, eh, jag vet att jag brukar Ja, det är ganska lämna. många tror jag. Ja, jag vet. Eh, men det är vi tre som är de hu huvudsakliga. Kanske. Mm -mm. Eh, yrke? Yrk, ja. Jag har ju lite olika yrken, men mest är jag väl någon typ av underhållare får man väl säga att jag är. Jag står mm. upp här, jag gör lite barnprogram, skrivit någon no bok här och någon bok där. Du får och, göra reklam för honom om du vill, det är inte i svenska ja. du. Nej, nej, nej. Men jag har ju ganska nyligen skrivit, kommit ut med en bok som heter Blundfärs som skriven med Kalle Lind. Så. Jag har läst den, den är väldigt rolig och bra. Ja, det har vi gjort reklam för det här. Jag, jag, jag, jag, jag, jag vill ha procent redan. på det <laughs> Ja, men jag har knappt procent Nej. Men jag gör ju så många andra lite diverse Fast inte vad som helst Utan jag håller mig inom kultursfären Ja, diversa arbetar Fast inget som är jobbigt rent Nej. fysiskt Nej, precis Nej. Eh, Men jag har tyckt in när jag har researchat här innan Genom, genom att känna <laughs> det. Det, <och laughs> det är en <laughs> lång research <laughs> du har gjort En stor författare som nämnde Barnprogramledare, Just. Sommarlov och Gabba Gabba ja, jag, Väldigt poppis bland barnen Jo, jag är det, ja. ja. Jo, absolut. Men det är ju liksom mitt andra liv som du... <laughs> den, den, det är en del av min cirkel där du inte ingår på något Nej, sätt. jag gör ju inte det. Men det mm. så, så är det ju det är som att man har ett gammalt gäng som man hänger med ibland. Så träffar inte de, de nya polen. Nej, okej. Okay. Så, så att de här, de här mm. nioåringarna <laughs> ja. hänger inte så mycket med dina gamla inte äh, inte vänner, gamla... Och cp och, och... klimpen och de, klimpen, nej. Ja. nej, de träffas nästan aldrig. Eh, och eh, radiopratare? Ja, Just nu är jag på tankesmedjan. Tankesmedjan. Och vickar för typ dig, tror jag. Nej, jag vickar ju för eh, andra. Ja, men nu, när du inte vickar så får ju de. Jag hoppar in och vickar. Okej. Okay. Ja. Eh, vem vi för, vikarier? <laughs> ja, det är jag kan man säga. Eh, jag fråga. <laughs> och sen eh, om vi fortsätter de här punkterna. Jag har namn för yrke. Eh, har du något kriminellt förflutet? Nej, jag har inte ens... Ett tag tyckte jag det var lite jobbigt att jag aldrig ens har suttit i fyllecell. Ah. För att det är, det är jobbigt att göra det de timmar man måste sitta där, men, men det har jag inte... Men det är, det är dina. en av dina bekantskapsskatser, om det, de vi nämnde innan. Nej, <laughs> ja, har aldrig suttit eh, i fyllecell. Inte neåringarna, <laughs> utan de andra. De har nog... Precis, och då tyckte jag att jag hade, det är ju så mycket tillfälligt att spela om man hamnar där eller inte. Ja. Men nu har jag kanske kommit över det, att, det ja men det, det är sånt, det är, det är lite En ballgrej att ha haft kanske ja, att men... man... Även när jag har aldrig åkt in på På akut När jag har aldrig nej. brutit något, eller något sånt där. Har du gjort det? Nej, nej, nej inte jag heller, nej. jag har aldrig brutit någonting Jag har smaschat du... ut ett par en gång Ja men då har du typ gjort Och... ja. ja. bärre än att bryta något jag. Ja. <laughs> ja Jag kraschade med en cykel på lite Jag har Det är något men jag har legat i koma <laughs> Nej, men det var inte så folk. Det, det jag, det jag, jag, jag slog mig väldigt ganska rejält. Men, men sen så uppsökte jag då akuttandläkaren dagen efter. Ja. Jag dagen efter. Men det var inte slagg, du... Nej, det var. Men jag antog. Eller så här. Det kändes som att när jag berättade för den här tandläkaren. Mm. Att, och jag osade säkert alkohol fortfarande. Och liksom hade, var, hade blåmärken lite överallt. Och, ja. och två framtänder halvt avslagna. Och när, när, jag, när jag då sa att när jag kraschar med cykeln så. Vad hans reaktion är för Mm, visst. Det är absolut. Så, <laughs> ja. men ja. Ja, men jag förstår. Ja, men det kan man ju förstå han också. Men, ja. men jag har ju in, jag har inget brutet. Varken ben eller lager Du är en ganska eh, from människa. Så ja, men, om men... du skulle åka dit för något rejält. Så skulle det vara liksom. Eh, ja, vad skulle det vara? Liksom? fleckfil Fläckfritt förflutet Ja, och, mm. tuntpolisen kommer att ta mig <laughs> är på jakt eh, Och sista grejen innan vi går över till, till eh, Kända alias Som jag har eh, Det är väl Kringland då är det Kringland, mest kända det. Sen Innan jag tog mig jag hade ju planen att jag skulle kalla mig K-Lejon Ja, dina, ditt produktionsbolag heter... jag fortfarande, Det är ju ända resten av den drömmen Att ha ett lite tuffare namn kring. Att du, Jag tänkte att det skulle vara lite mystiskt Att här kommer K-Lejon ja. du, du tänkte att Du skulle presentera dig som det är. Folk skulle undra Heter han, Le heter han K i förmån ja, vad, heter han? vad är K antagligen skulle du gissa på Kristoffer ja. Som heter det men, nej, men jag vet inte, nu drar vi iväg från Palme-podden här men, Nej men vi kommer till ja, ens, När så jag bodde men... på Smålands Nation så, mm. så gick det ett taget rykte om mig Att jag hade tagit mig i namn Smålands -nation är en socialistisk, ja. numera queer-feministisk student Den fick väl ett mycket skit Eller de, de åker illa ut för att alla nationer i Lund har en ganska tydlig politisk inriktning, ingen mer tydlig än smånadsnation, men att de råkade i något, något sånt där skriva att de var socialistiska ja. och då fick de inga pengar längre för att man fick inte ta ställning politiskt. Nej, precis. Så de kunde låta inte stanna vid att alla hade dreadlocks och osade Mariano och läste Marx men Just det. så gick de ut och sa något och då fick de inga pengar längre. Ex exakt, de inte, de tycker ju om att bryta den typen av regler att får man inte ha en politisk uppfattning så ska man klart. liksom ha en det eh, men där gick det någon sorts jobb, riktigt som var lite jobbigt för mig då när jag bodde där, att jag hade bytt namn till Svensson för att verka mer proletär uh -huh. Och det, framförallt när det inte är sant är det jobbigt vad men, men skulle att, du då hettat innan gick det i lejon ah. Leon. -le Leon. <laughs> Men, men det var alltså, hade du tagit dig namnet k då och sen började folk tro att du... Nej, nej, nej. Utan jag tog Leon därifrån. Ja, okej. Okay. Samtidigt som jag tyckte det var pinsamt att folk trodde det om mig. Inte att jag hette av leon det hade ju bara varit coolt att komma från överklassen. Ja. Men det hade varit jobbigt om folk trodde jag var så patetisk jag ville mörka det. Ja, just det. Men, men det är intressant också som du säger att du, du, du försökte ta dig smeknamnet K-Leon. Mm. Men du har också tagit dig i smängden omkring ja, ja. mm. Men jag, jag, jag köper inte det här Att man själv bestämmer sig Nej men jag smänkland. gör inte det heller egentligen Men jag, jag kallades inte det särskilt mycket Och sen så träffade jag ett nytt umgänge När jag började köra stand-up jag tänkte mm. Tänk att man skulle ta och sticka ut lite Så jag presenterar mig, känner heter kringlan Kringland Och så folk som känner mig sen, Alltså bara sen jag håller på med standup, De vet ju inget annat, de tror jag kallar mm. sig hela livet Men så folk som känner dig Alltså bara så här Lärde sig dig ett år innan du börjar med stand var liksom, de Du har det Kristoffer De säger kanske Kringland nu liksom, en ju... Ja, nu, Men nu är det ju det heter i tv och på böcker och sånt. Ja, det är sant. Jag är inte särskilt glad för Kringland alltså. Du är inte det? Om du hade fått ett nytt. Ja, skulle det lätt bli kollegor. Gött. <laughs> um, ja, men då vill klara med presentationen. Känner du att det är något som saknas? Nej, den känns väldigt gedigen. Ja, härligt. Uh, vi går över till väsentligheterna, det det ska handla om. Nämligen Olof Palme och mordet på den samme. Mm, spännande. Ja. Men som du sa också, smalt ju. Uh, ganska smalt. För att vara ett, uh, ett enskilt kriminalfall så är det nog ändå det bredaste vi har. Ja, inte man lägger gärna till Sverige, men man måste nästan inte göra. Det, det är klart att det finns. Ja men det är, ju, det är ju ganska högt upp på så här världstopp, det är världsklass på det <laughs> ordet en av få grejer Sverige har i världsklass Jan Borg, Abba och en statsminister som mördats utan att man fått fast ja, men, det ju, men, men som vi pratade lite innan vi satt igång med det också då sa ju du det att många, många poddar, andra poddar pratpoddar så här så byter man ju ämne under poddens tid Ja det är sant. men här ska du inte ens byta ämne under programseriens tid nej eller jag, min plan är ju då, det glömde jag nämna i inledningen, men min plan är lite att äh, att byta ämne på så sätt att äh, dels kommer jag ha äh, olika människor att prata med. Mm. Äh, och ha ett spår per program. Just det. Ett äh, ett av Palme spår det, det, det är ändå ganska det är samma det är sant. Palmemodet. Det är sant. Men jag är glad att jag får vara först då, för du antar att vi har en lite bredare anslag ja, här. anslaget i första programmet här är ju en introduktion, en, mm. liksom, ett avstamp. Om man har slagit på den på den utan att veta vem <laughs> Palme var, eller att han blev mördad. Precis, vi ja. kanske inte behöver gå in så nog. Men, men min första fråga då, eh, officiella fråga här när vi kommer till detta ämnet är... <clears throat> Kringland Svensson, var befann du dig natten mellan sista februari och första mars 1986? Då befann jag mig i, i den våning vi bodde i, på, i centrala Borås. Ja, min bror och mina föräldrar. Och ja, jag sov. Du sov? Ja. De flesta minnen börjar ju först på morgonen. Ja, det är, väl, det är ju sån här klassisk man säger... Att alla minns vad de var när Olof Palme mördades Men alla var ju vid frukostbordet. Ingen med, vi minns vad de drömde liksom <laughs> menar han blev mördad. Det, det, det är väl möjligtvis om någon satt upp och lyssnade på, på radion då och hörde mm. det här första vid halv fyra snart Eller när fan de gick ut med det. Just det. Men annars var det väl... Det är som ofta nu också när, när man säger så här alla minns vad de var när... Mm. Michael Jackson. Det är ofta mm. framför dataskärmen. Eller det är ju där man oftast är nu. Det är nu när mindre mindre spännande på det sättet. Där. Ja. Jag satt framför Twitter ja. och fick veta det. Där har man fått reda på många kändesas död. Ja, Som det. sen kanske inte stämmer. Flera de det finns kändisar till och med. Ja, det är nästan så. Eller det är möjligt i alla fall. Men jag vet inte om det är för, för i USA så snackas det om att man vet vad man var när Kennedy mördes. Men det var ju för att det hände väl på dagen och nyheten kom ut på... Jag kan inte klockslagen där, men... Nej, nej men det här, ja, det, man säger ju det om allting, allting som är stort, ja. jag tänker. Men, men och det, jag vet inte om det blir lättare att tänka sig att man kan ha varit på fler spexiga ställen ju längre. Nu föreslade vi att nu, nu har vi en tid som går att folk kommer sitta mer och mer från sina, framför sitt Twitter-konto. Ja. Eller visserligen nu när man har mobil, alltså mobila ja, nätverk så kan det ju vara precis vad kan som vara helst de reda fler på. Men på Kenne är det sant att man måste vara varit vid sin stationära radioapparat. Ja, men det var ju många som, eller så här, man har väl sett arkivbilder de står samlade utanför så här, fönster. Ja, tv-affärer Ja, det, TV ja. Ja. Ja, det kan ha varit kanske. Det kan så, vara så var normalt nog september också kanske. Det var spektakulära bilder som man var ute och gick på stan så märkte man nog att något hade hänt. Ändå. Mm. Ja, men det, det finns ju sanning i det. Man minns ju det tydligare än andra dagar i ens liv helt enkelt. Ja. Efter och sånt där. Ja. Jag var ju jag var ett litet barn i samma ålder som du ja, ja, vi är ju årsbarn, det är ganska intressant tycker jag ja. att vi, ja. Man börjar här, att det är liksom vår Vi är ju lite för unga för att ha tydliga minnen av Jag minns att ett, ett av mina första minnen är ju Från några dagar efter palmmordet Jag minns faktiskt inte exakt dagen med palmmordet Nej. Jag, nej har jag jag för för, men jag har du Hallå? Jag är väldigt bra minnen eh, från den dagen. <laughs> jag är skämtat om det också Jag kan ju berätta lite om, om själva den händelsen att mm. jag gick upp på morgonen som man gjorde på den tiden att man ville man gick upp på morgonen för att se på morgonens Sverige helt enkelt. Jag tror det är en sån här eh, att många säger fel där har jag för mig. Att alla säger, alla säger att vi väntar ju på eh, dundermusen. Så var det inte dundermusen som gick med ett annat tecknat. Dundermusen gick ju inte det, utan det gick ju i bullen. Här ja. tror, tror, tror jag att det är. var Hacke Hackspet. Hacke Hackspet. Man fick så otroligt lite <laughs> som belöning för att man orkade se hela gången i ja. Sverige. Men det var ändå fett att få se det som man var uppe. Och, och så var det ju då man visste inte, antagligen min, mina föräldrar kunde inte tänka sig att Palme att man skulle visa tecknad film om, om Palmen har blivit Nej. mördad Så de sa direkt Det är inget i Sverige idag det var, det var första chocken vi fick där <laughs> Du och din bror då ja, dina precis. Men sen, sen har jag väl ganska starkt minne Av att det faktiskt var i Sverige ja, Det verkar ju helt sinneskulligt att ställa in det... Den enda tv-sändningen Men det är också konstigt om att Det är en svår övergång från att prata om Mordet på statsminister <laughs> och nu, till hack -hack Och nu alla barn <laughs> eh, Är det dags för vår vara galna fjäderfärg Precis men det vi hade i vår familj var ett litet Running gag helt mm. enkelt Om Palme Som var så här att, att Då gick ju Aktuellt tror jag det gick innan barnprogrammen på kvällarna mm. Och aktuellt så var ofta Palme med Och då hade vi, mina föräldrar var stora palme ska Ska sägas här mm. Men skämtet var liksom att Att nu är Palme på tv Det är han som drar ut på nyhetssändningen så alltså barnprogrammen inte börjar mm. Så jag och min lillebror sa liksom Jävla Palme och så ja. var det, liksom, det var inte som när muffarna sa det, <laughs> utan det var ett förtjusande barnskämt. Liksom. Lite kärleksfullt att ni sa det. Ja, det var, det var ju sagt med kärlek, det var inte kärlek från mig för jag hade ingen åsikt om Palme egentligen men mina föräldrar valde att tolka det här som att det var lite gulligt helt enkelt mm. Så då hade vi det running och Det kanske här. de som hade etablerat skämtet hos er Jag att tror det sa... det kan till och med vara ja. att pappa sagt att det var en jävla Palme ja. Fast på skoj som han man älskar Palme på ett, på ett sinnessjukt sätt som våra föräldrar gör ja. men nu drar jag iväg lite här men, men mina föräldrar var såg Palme-dokumentären mm. och jag tänker att de vet mer om Palme än jag gör Mm. Men det gör de ju inte. För de, de, är inte, de är, tror ju att de har varit med om Palme. De, så de har inte brytt sig om att läsa Palme-biografier. De har inte fördjupat sig i mordet. För de är nöjda med de minnena de har. Mm. Och nu den här Palme-dokumentären så visa ju också Palmes dåliga sidor. Som mm. mina föräldrar har förträngt i 25 års tid. Mm. Så de fick ju en chock att Palme också kunde vara dålig. Mm. Det, det, ja. Så, men, så vi levde i den vidförelsen att Palme bara var bra. Ja. Jag tror att det är en generation 40-talister som har en bizarr bild av Jo, men det tror jag också. Och jag, speciellt sossar är ju liksom... Det ja. var väldigt länge man bara pratade om Alltså man pratade ju bara om Palme som sossarnas storhetstid och, och mordet. Så ja. att man tog ju liksom inte upp... Och de tror att när man säger att Palme är kontroversiell han var kontroversiell, då tror de. Ja, för han var, ingen hade tidigare varit så bra <laughs> i världshistorien. <laughs> de var upprörda på hur bra ja, han var. Ja. Så att alla fienderna blev tokiga på att man, någon kunde vara så bra. Eh, åter till det här skämtet då. Att vi ja. hade ju det running gagget när pappa förklarade för mig ganska utdraget som man förklarar för ett barn att du kommer inte förstå det här, Kristoffer. Men palm har blivit skjuten. Han finns inte längre. Mm. Och då liksom vill jag återanknyta till det där gamla skämtet. Att jävla Palme. Så jag skrek. Hurra! Palme är död! Nu blir det barnprogram. <laughs> <laughs> Och det var då ett av mina absolut... Kanske mitt första försökte till att skämta... Och mm. mitt definitivt första gång jag fick liksom känna på att, att skämta alldeles för tidigt om ja. en katastrof. Ja, det var lite, det var too soon. Ja, det var ju, det var ju ja, han har bokstavligt talat inte kallnat Nej, Du kan ju vara en av de första som skämtade om Olof Halmes död, utom möjligtvis då några så här. Palmehatare som skålade, ja, ringde upp varandra och skålade på morgonen. Kanske var de också lite förgripna av situation. Ja, så kan det vara. Att, nej men det kände jag till exempel när World Trade Center, Center World Trade Center mm. <laughs> Vad heter det? Inte olycka utan Attentatet. Det beror på hur man. Jag vet inte om någon av konspirationsteorierna säger att det var en olycka. Jag men, till, men det är ett ständigt Markus har haft att han. Aha. Utan att kommentera det hela tiden, nämner. World Trade olycka. Det är roligt. Mm, Markus Johansson. Och Johansson, ja. ja, står upp yep. uh, Vad ska jag säga? Jo, jag, jag var så tagen här, så när jag gick till små så tänkte jag så här: att. Tänk om folk skojar om det här nu. Det hade varit helt ja. sjukt. Och på smånadsnationen hade det ju varit ganska självklart och skämta om det. Men även ja, där var de lite tagna om det då. Så det dröjde ändå ett par timmar innan folk ja. tinade upp och kunde bara skämta om det. Ja, jag var lite i... Jag kommer ihåg med i september så var jag i en ganska ny situation. Jag hade flyttat in i en studentkorridor i Falun av alla ställen. Och så var det någon vecka in på utbildningen bara. Mm. Och så hade vi, skulle vi ha grupparbete. Så man samlades då... Vår grupp var då en gäng Som hade kommit bra överens på insparken typ. ja, Och det här var eh, journalistutbildning Nej det är mediekommunikation mm -hmm. eh, Men eh, Så då satt vi i den polars rum Och skulle jobba med någon, något grupparbete Och knäcka någon på och säga att Så slår vi över eh, tvn till eh, CNN Och ser det här och då, vi kände ju annat så bra, men då ändå att man började testa vattnet och <laughs> slängde ut lite småskan. Jaha, så då var ni mycket snabbare ut. Ja, det var nog inte distinkta skämt, men det var liksom att man satt där och följde detta liksom, i några timmar. Då. Mm. Eh, och liksom spånade fritt. Och jag kommer <laughs> ihåg att vi på allvar började diskutera lite om... Eh, det vi gjorde var, för då hade man ju sett två plan kanske in i World Trade Center, ett plan i Pentagon. Mm. ett plan var på väg mot eh, Vita huset eller Camp David eller nu var Aha. var det var um, det var jävligt att, spännande det där. Det var jävligt spännande då och man visste, ja. Det har nästan glömt bort när man tänker på det. Ja, men det man liksom... trodde ju att nu jävlar är det igång. Liksom. Nu ja, kan ja. man fortsätta. Det, varför skulle det ta slut nu? Precis, men nu Precis Tänker man att det bara var två flygplan som flög in? Jag har inte tänkt ja. på det själv. Att det var ju så satans spännande. Ja, det var, och det kom med en om, liksom, Nu är det en uppdatering om det och det. Och sen var det säkert en massa små grejer som mm. uppdaterades som inte var något. Nu har det, Just det ett flygplan lyft från den flygplatsen fast det var flygstopp och sådana här så att det, man, man satt ju lite så, här, eh, disk, eller så här, gissade på vad nästa plan skulle landa. Ah. Och då kom jag jag kom ihåg att vi hade liksom uppe så här, för diskussion så här Frihet skulle dignand, är det nog bra. Mm. Nej, nah, det <laughs> är lite för. Ja, det är <laughs> inte toppat <laughs> Nej, det är svårt att toppa skisskapna, men Disney World, jag, ah, men det en, om vi tänker så här den militära basen Pentagon, den finansiella World Trade Center, <laughs> var det underhållnings <laughs> ta, Burbank Studios eller <laughs> Man vet inte riktigt hur, hur pålästa de var, de här Nej. terroristerna, som det har det ganska tidigt. Det var. Men nu har vi återigen kommit från jag, vi, verkligen gjort. Ja, verkligen. Ja, det vi var på var egentligen bara att jag var väldigt tidigt ute. Vi var jag först i Sverige med att skämta? Antagligen inte. Du skulle kunna skriva det på din CV att du, först i Sverige med att skämta om Palmemordet. Ja. Och så skulle det. du... Så hade jag kunnat vara så här, upp till bevis nu, så hade jag berättat den här, så hade någon fått ja. kontra. Det kan ju kanske... ha som en stående punkt här. När, vilket var ditt När var det, hade du tillräckligt mycket distans för att skämta? Det är inte säkert. Det är inte alla som är som vi som alltid skämtar om tragedier. Nej, och det kan man ju fundera När du berättade det här om ni satt och såg mm. planen flyga in i skyddsgrafen och genast började skämta. Alltså, jag minns inte så nog om vi... Men, men... Ja. Men jag skulle bara säga att jag tycker ibland är det en lite för enkel förklaring att bara säga så här att det är ens försvarsmekanism när man inte vill hantera det otäcka. Jag tycker faktiskt att de flesta av oss är ganska duktiga på att ta in det otäcka också. Ja. Men det utesluter inte att man skämtar dem. Man skämtar av så många skäl. Det finns fruktansvärt många skäl till att skämta. Ja, men jag tycker nästan att alltså att för att man skämtar om hemska saker så betyder det inte att man bryr sig mindre om och det är Nej. nästan lite tvärtom det är, eller det beror på vad man har för hjärna, men vissa hjärnor vill ju liksom mår de väldigt dåligt av en situation så vill de ju äh, lätta upp det ja, kan man säga. ja, ja precis äh, och humor är ju en analys också det är en, man gör en analys av situationen kan jag hitta, vad är det roligare i den här situationen ja, det, det är sånt man måste, ja. skit, det var verkligen ett verkligen stigspår <laughs> palmemordet, ska jag säga något mer jag tycker så här, det, det, det finns ju något som är intressant med att vi är lika gamla, för att då har vi ju samma, då har vi liksom att palmemordet har liksom vandrat parallellt med en medvetna liv ja. och det har det ju inte om man är fem år äldre än oss, eller fem år yngre än oss, Nej. vi är ju de, vi är perfekt för att ha levt med palmemordet, ja. det är ju också ett snaskigt intresse vi har ja. det är vi, verkligen. Vi, vi är så fascinerade och vi delar ju det med många. men det har ju fan en förklaring att man har lekt palmutredning som barn <laughs> Utan att det har varit särskilt uppseendeväckande Att det var något man gjorde Du Gjorde du det på allvar? liksom ja, Lekte ja, att ja. nu är vi polisen och ska vi lösa palmutredning? Ja, eller detektiv Jag fattade ju ja. att jag var ett barn och inte okay. <laughs> Nej, men hade jag lekt polis tror jag att jag hade fattat att det var en lek Men jag trodde mm. nog att det fanns en liten chans att jag. Vad hade du för teorier? Den som jag tror ligger nära till hans för ett barn Är ju Ingvar Karlsson-teorin Ja, jag hade ju också den Man trodde ju man var skitsmart när ja. man kom på den Så var det fram. ungefär i Kalanka Ja, det lät ju helt och, rimligt och, och även Shakespeare Ja, och för de som att inte är kan som sin Så är det ju den som Ingvar Karlsson fick ju makten Ja. Och, och efteråt har man ju förstått att Han gjorde ju en, en välgärning Som tog på sig makten där <laughs> Som man inte ville ha eller så skådespelade han bra. Hade... Det är inte helt. Han är inte... han är inte avskriven. Han är inte avskriven. Nej, nej. <kör> uh, nej men det trodde man ju såklart. Och, och jag vet ju också att, att vuxenvärlden reagerade. Det, det var inte heller okej. Okay, för det tog de som ett skämt såklart. Ja. För det var så himla orimligt. Och så tänkte man att, uh, att de försöker avfärda det. Behöver man skriva böcker? Starta, starta nyhetsbrev om man försöker få ut sanningen. Det är ju intressant att att även i de här lite plojigare spåren som mm. liksom skämtas som i parlamentet och så här, som Lisbethalmespåret och kan kanske sitta och säga att jag tror fan att det var Lisbeth som gjorde det. Ja. Uh, det där, finns ju väl seriösa. Det finns ju seriösa idéer, i alla fall om att de skulle ha snackat lite med varandra, mördan och Lisbeth. Och det finns ju lite mystisk omständighet som att, att Lisbeth inte blev mördad till exempel, är ju, är ju en mystisk omständighet. Och att det, är så mycket, ja, det är mycket lurt här, men ja. det har nog aldrig funnits någon seriös konspirationsteori kring en Karlsson. Nej, att jag han, inte till någon. Nej. Han, men han, har, han är ju också boråsare. Mm, just det. Så det är ett, han är nog en mycket mer typisk boråsare än jag. En sån här typisk boråsare som inte mördar en statsminister för att själv få makten. <laughs> men också, dels det naturligtvis. Ja. <laughs> men också på det sättet att han kan prata lite varmt om borås ja. och längta dit. Just det. Men jag tänkte att eftersom detta idag är liksom introduktionen till, till hela serien Och att mm. vi kommer i kommande att ska fokusera smalna av det här ämnet ännu mer Så tänkte jag att vi kan ju gå igenom lite så här de vanliga Och vi har ju snackat några av dem här liksom. men, men det är ju då två, vad ska man säga Spåren är indelade i två kategorier liksom. Antingen en ensam galning eller konspirationsteori Just det, eh. och det, ibland går de ju ihop också Ja Lite fram och tillbaka. Men, men ska man säga så här, idag finns det väl bara två, spå, två stora spår kvar. Att det antingen är polis, säkerhetspolis eller militär, alltså det. Ja. Att det, det, är liksom en, det, det går upp. Ja. In, uppåt i, i eliten. Fast innan Sverige liksom. Ja. Eller att det är Christer Det är väl de spåren som liksom har mest ja. kraftigaste idag. Det är det man, man tycker ju att, som, som då så har de ju då glömt att om det nu var Christer Pettersson. En ensam galning utan mod, eh, ordentligt motiv Så borde det ju kunna vara någon annan Utan ordentligt motiv Alltså ja, ensam ja. galning borde ju finnas kvar Det finns många ensamma galningar ja. Du har ju, nu kanske inte ska be dig slösa materialen ja, Du har det. ju ett väldigt roligt skämt, en one-liner En one-liner som är så här <laughs> Var en ensam galning eller motsatsen En hel grupp med logiker <laughs> Väldigt <Välkommen> roligt <laughs> Mm. Uh, ja, ja det är precis. Det är ju intressant att det kan vara en annan ensam galning. Och man ja. har ju trott på andra ensamma tidigare. Ja. Ett av de första spåren, 33-åringen. Ja, Viktor Gunnarsson som... Var, det, det, när man ser små klipp på honom är att han är inte lika labil och eh, lika mycket av en galning. Alltså i de här framtrenderna ja, det, är bra, som det är ju bekvämt med Christer Pettersson att han är en galning också. Ja, han är i förhållandevis galning. ensam. Ja. Han lever inte. <laughs> han lever men inte. Victor Gunnarsson, jag vet inte hur, hur bråkigt liv han är. Han var ju palmahatare, vad har förstått. Mm, han var, rörde sig ju i närheten av ja. platsen. Så, så det finns ju de men, men han verkar ju liksom anställa upp intervjuer och säga. Att jag har inte mördat <laughs> Nu grejen. lever han ju inte längre. Han blir skjuten av en före detta polis i USA. Just, det, och det är ju lite misstänksamt att bli. Ja. Det blir ju, ensamma galningar blir ju det är mer än andra. Ja. Nej, men det finns väl en del, till exempel ja, hans försök, vad heter det? Förhörsledare. Mm. som förhörde Victor Gunnarsson han tror ju fortfarande att det är Victor Gunnarsson ja, han har skrivit böcker där, ja, ja, Precis. Där Och är ju, det är ju också problemet med att vara intresserad av Palmemol det är ju att det man läser senast tror man ju på Alltså, de är ju ofta... Det, fungerar. Ja, jo, är, det är ju fungerar? ofta är att de har valt ett spår och sen lägger fram all bevisning de kan för just detta spår. Ja, precis. Försöker leda saker i bevis, liksom. Precis, ofta drivs man av ett mission. Det är väl ja. få som bara vill redvisa, så här gick Palmemodet till. Ja, ja precis. Utan många privatsparare brinner väldigt mycket för Men det fungerar alltså så att det, det du läser senast är det du tror mest på. Ja, det är det. Till, är, är det jag... så, även i andra fall, jag tänker och Du läser hennes Råstams bok, Jag tror att Thomas Quick är oskyldig. Sen ja. går du in på Gubbjörn stigsons blogg och tänker att nej, fan! Om ja, någon anledning är det halvgången. Nu får du tänka om. Det kanske bara är när det kommer till palmmmordet. <laughs> ja, det finns ju så mycket mystisk omständigheter. Ja. Det är ju därför det fortfarande är. Och sen är det ju att med palmmmordet så de flesta människor, och även du och jag, är ju inte. Eftersom det finns så många olika Så ja visst det kan vara så Visst Nej. det kan vara så men, men det kan vara ganska vagt för att jag ändå Får en liten pirring i kroppen När mm. jag läser på Gunnar Walls blogg Eller mm. någon annan Palme utredare Så kanske han, får ett, han redovisar ett mejl Han fått från en skytteklubb Där någon säger såhär, ja en jävligt mm. intressant picka mm. Jag kan inte gå ut med det nu <laughs> Men då tror man ju direkt Då tror jag att någon, mm. de sitter på något För jag vill, jag, jag vill ju tro Det enda, ja det enda jag gjort, äh, som äh, spåret hade inte funkar så för mig var att jag såg något äh, ligger på Youtube något gammalt äh, striptease som mm. äh, samhällsprogrammet av någon oförklarlig anledning hette innan Uppdraganskring. Ja, de skulle det, det ta av helt, kläderna helt, på äh, helt ett idiotiskt ja. namn. Äh, <laughs> ni får stå till svars för det Janne Ossesson. Äh, men som handlar om Sydafrika spåret. Ja. Och det vad de inte sålde in. Jag tyckte det var, var insinuation om kan det vara så? Och så hade de en kille från Sydafrika som sa att ja, när Sydafrika vill göra sig av med någon så var de ju väldigt duktiga och inga spår. Aha! Här finns inga spår efter Sydafrikas inblandning. Då, då kan de ha varit... Ja, precis. Ja, men vissa är så lite, det är så komplicerat. Man har inte riktigt fastnat för det. Nej. Men det är ju ett sånt som, en del av de här spåren vägrar ju liksom kallna. Det kan ju blåsa upp. Imorgon kan Sydafrikas spår blåsa upp igen. För tio år sedan tror jag det blåser upp på nytt. Ett av problemen tycker jag är att man, man vill så himla att det ska vara något spektakulärt som man vill så himla lite att det ska vara Christer Pettersson. Ja. Jag har så här... ja, det deppigaste är nästan om det är Christer Petsson för då är det dels som Galning och dels att vi hade honom nästan och fick honom ja, inte ja, Så det är ju det deppigaste alternativet. Det är ju det och jag, jag kan tycka egentligen borde man bara vara intresserad av sanningen men jag vill nog också att det ska vara en lite mer spektakulär sanning. Ja. Och det, det är lite problem faktiskt för jag förstår ju att det ligger ju vägen för, alltså, att folk bara tänkt så det är ju det som ledde polisen på avvägar från början. Ja. k spåret Det är ju ett av, ett av få spår som Känns som det kallnat rätt rejält Sen skulle det ju kunna blåsa upp Det upp lite PKK-sport eh, Ja, var ju det som polisutredningen var fullt fokuserad på Första Ja, låstig kan man ja, säga. Första året Underhåll som ja. Men sen när, när det togs över av, av nya spaningsledare då Så eh, började de ju leta mer brett Och rikta sig in på eh, Viktor Gunnarsson Sen Kristi Medan PKK var ju inte helt svalnat eftersom han sån med eh, på eget bevåg med Ebben Karlsson och, och andra eh, efterforskar vidare. Men eh, sen har det väl kallnat rätt eh, rejält. Tills. Eh, ja. Vet han, Öskalan, när han var drogad och torterad i fängelse, Jag erkände en massa högre grejer. Precis, men, men just en sån förhoppning har man hela tiden att, att det är därför inte riktigt dör för den. För att det kan hela tiden vara någon gubbe som ligger på sin dödsbädd och mm. ska erkänna. Jag förstår inte var, varför de inte bara gör det. Jag känner saker på sin dödsbädd. Ja. Nej, jag tycker det också. Det, det händer alldeles för sällan. Ja, ja, I kriminalroman och sånt kanske det händer, men <laughs> det, jag har aldrig hört om det, det, det i ett, verkligheten. Det är ett svårt ögonblick att liksom kontrollera såklart. Ja. För att det kan ju också vara så att man blir botad och så kommer man leva sju år till. Och det, <laughs> det, är jobbigt, det är jobbigt att veta att uh, nu ska jag passa på. Det var ju nästan på. Uh, det var ju inte medvetet då uh, dödsbed, men det var ju lite. Uh, det kom ju uppgifter från en, en avliden person på det sättet med det här rausingsbåret. Ja just det, det Eva minst... Jag har inte riktigt orkat sätta mig in i Vem är det hon tror Det är Hans Rausing tror jag hennes värfar. Det var först en löpsedel där Eva Rausing Hade uppgift om palmemordet Sen några veckor senare Eva Rausing påstod att hennes Man som hette Hans Christian Eller? Aha, Rausing, att han hade pekat ut En nära anhörig Aha. Och typ Två dagar efter så var det att det var pappan Hans Alltså så det var ja. onödiga steg där ja. Och sen så avfärdes ju detta i stort sett i artiklarna också <laughs> ja, men jag tror typ Eva Rausings äh, egna anhöriga sa liksom så här att Ja detta är ju då en äh, narkotikaberoende kvinna mm. Som berättar äh, vad hon hört från en annan narkotikaberoende <laughs> Som då har hört det från äh, narkotikaberoende bekanta i... Äh, Ja. I sin ungdom det är, i sorts som talar för just det är ju att narkotikaberoende människor Rör sig i kriminella kretsar Det gör de i regel. Och eh, rousing eh, är ett spännande spår Ja, det ja, är spännande det kittlar ju lite till för att det, det hade varit en perfect storm ja. en, en av Sveriges stora Överklassfamiljer okay. eh, men, men kanske det mest, mest Intressanta dödsfallserkännandet Är ju mm, Bombmannen Ja, Tingström, ja. Ja, just det som, där var ju lite så här på sin dödsbädd men inte riktigt att det var väl en ganska lång utdragen eh, sitta med Pelle Svensson vid sin dödsbädd i ja. flera månader. Pelle Svensson får vittna om vad Lars Thingström sa på dödsbädden. Ja, eh. visst men där också blev man ju besviken. Där hade jag hade han sagt någon annan Ingrid Pettersson. Ja. Så hade jag trott på det till 100%. Ja. <laughs> för de som inte minns eller är insatta så är det ju då Lars känns som bombannen som bombade en massa skatter. Och som verkligen, verkligen en ensam galning om vi ska ta det. Nej, men jag tror ju på riktigt att, att många terroristgrupper skulle tjäna på att jobba mer med mindre celler och fler ensamma galningar. Ja. Det är det. Man, man, alltså, om vi har, vi har Breivik, vi har Stockholmsbombaren. Ja. Ensamma galningar, liksom. Ja, men det är nog som man hör att polisen ligga, eller inte pol säkerhetspolisen spränger en cell. Ja. <laughs> de spränger alltså. Ensamma galningar spränger sig själva. Ja, det är sant. <laughs> Bokstavligt. Tingsdom hade ju en medhjälpare som sprängde sig själv också, visste jag. I ett tidigt skede så var det han och en, en, en, en kumpan till honom, men det verkar lite som att. Tingström blev sur på den här kopanen och riggade hans grejer så att han råkar spränga sig själv. Gud, det är, det är mycket mörkare såklart det är i den historien. Men eh, Tingström då ska ha, eh, det är då att det togs upp som när man ville ha resning på Kristoffer Pettersson, mm. eh, var det ju att man hade hittat ett motiv då. Eller nej, nu blandar jag ihop saker kanske. Uh, nu ska vi se här, resningen där Nej, som det är -spåret uh, det är Sigge Spåren går ju Lite in och ut i varandra Sigge ja. Cedergrenspåret Det är väl ett par spår, bara det ja. Ett av dem är till exempel att Chris Bettsson Trodde att Palme var En gammal pundare som hette Sigge Ja, precis, men uh, Bomman var Kanske första motivspåret för Chris Bettsson För att han uh, var ju inte En, uh, en Palmehatare han bara, hatar väl mänskligheten och Nej, allt och alla men... Precis, för vad, vad finns det egentligen för nu, nu ska Jag förstår också att vi ska bara beröra de här spåren Ganska ytligt nu, så ja, vi har kvar saker att prata om Det märks. Just det här pratet vi har haft nu senast tiden Är mm. sånt som folk som är mer insatta kommer att sitta och hata oss för? Ja men det kan nog få men du kommer ju gå djupare in på spåren Men nu ska vi bara försöka göra någon sorts överblick här. Precis, och vi ska, jag ska verkligen påpeka hur, hur... Ytligt insatt jag i allt det här. Det är mycket TV3-dokumentärer och Jatt uh, uh, utspel och, och sådana här saker. Ja, ja det, var, det var länge sedan jag läste mycket böcker om palmmord också. Jag har ja. glömt så himla mycket. Det var länge sedan jag grottar ner mig i utredningen. Ja. Men om, vilka, om vi bara tar de stora spåren så är det kurdspåret som är väldigt ja. avfärdat. I stort sett, ja. 33 är väl egentligen bara för Förörsleden som fortfarande tror på. Men det känns ju som. Han är ju lätt att göra en. Jag tror det till och med gjort så här amerikanska. Historien om ett morddokumentär. Där de producerar så här 40 olika. Så är det ju en ganska bra story. Med den tidigare misstänkte ministermördaren. Emigrerade till USA. Och här blev han skjuten av en polis. Absolut. Det Och det dumma är att jag har ju bara läst eh, han som verkligen tror att det var den här 33-åringen. Tre, tre, så, så jag har ju en ganska ensidig bild av det. Så jag, jag har ju inte så mycket varför det inte skulle vara han. Nej. För, men jag vet att till exempel heter Ingmar Krusell som var förhörsledare ja. i slutet av 80-talet han avfärdar ju det helt och hållet. Han tycker mm. inte ens man behöver förklara varför det är så himla orimligt. Så jag antar att Kristel har något på fötterna. säger ja. Men sen har vi Sydafrikas spåret som väl inte är någonting antar vi. Nej, jag, jag har eh... ju. Det kanske är något om någon är mer övertygande än just det här striptease Men var inte Palme så här super-sydafrika-vän? Jo, men det skulle nej, vara nej, nej, nej. Han, var, det... nej. han var ju, han alltså, var ju mot han part part en par-tegen-motståndare. Ja, ja, såklart. Så det skulle vara gamla uh, boer ja. som kom upp. Och, ja, absolut. Sen har vi ja Bufors, men det är också att det skulle vara allmänt så här, alla de här luddigheterna som Peter dokumentär handlar om på det. Ja, men saken är den att spelplanen då är mycket mindre nu. Så alla affärer mm. går lite in i varandra? Ja, det är sant. Alla är ju inblandade i... Ebbe som är inblandad i hälften och allt som hände på... Palm är ju inblandade ja. i alla affärer i Bordell. Och Iran, Irak och... Och det är ju liksom... <giv> Jan Geo, stora lyckas. han har ju också kunnat vara inblandad i alla stora jävla grejer. Det känns som förr i, förr i tiden, om man säger mitta 50 50-80-tal. Mm. Att ville du bara hamna mm. i sådana kretsar så var det bara att åka dit och börja hänga i närheten av folk. Ja. Sen helt plötsligt så var du en del av, av nutidshistoria <laughs> Jag läste Peter Bratts memoarer uh -huh. Så jag inte rekommenderat till någon <laughs> men, Om man inte är superintresserad Men där, han verkar nästan göra en poäng Som jag minns det Av att han verkligen verkligen inte ville hamna någonstans uh -huh. Men ändå hamnade han ju precis i mitten överallt uh -huh. hela tiden mm. uh, Ja, men de går lite in och ut i varandra såklart uh -huh. uh, Jag vet inte ens om vi, vi Vad har vi med för spår? Ja, massor, det finns ja, ostakör och sådana här och polisspåret har vi nämnt Säpo. Precis, det är ju nästan mer eller mindre samma spår. Ja, det är alltså men Det är väldigt många olika äh, varianter. Ja, mm. men de flesta som kan tänka sig polisspåret kan också tänka sig att det är säkerhetspolisen eller militären. Ja. Och där antar jag att det har lite att göra med själva utförandet. Att, att det är ju ett skott. Och att det sitter där och svarar. Ja, säga. precis. Vi, vi är väl klara här, kanske. Ja, det kanske vi är. Det är väl en sorts överblick här. Ja, vi blev kanske lite pladdiga och luddiga här mot slutet. Det men det blev man. Det blir man. Man blir lite. Hoppas vi det gick att lyssna på. Ja, hoppas det. Det är svårt att säga när man själv spelar in Nej. det så här. Nej men det som kommer kännas efteråt nu är väl så här att man kommer på en massa saker som man egentligen vet, ja. som man inte sa och sånt där. Men jag tror det viktiga är liksom det personliga incitamentet man har för att vara intresserad av det här, att det är ja. lite mer en snaskighet. Jag ser fram emot det här och att, att höra folk fördjupa sig i spår. Ja, jag, jag kom på den här idén och insåg ganska direkt att det var en väldigt dum och kakad idé och därför tänkte jag att jag ville göra det. Mm. Och sen skiljer ju sig från andra poddar där, på Det känns ett... Det känns lägligt att det kommer en nischad podd Ja Jag tror du kan Något säger man att det kan bli svårt att få varannan damernas I den här podden Jag ska försöka så gott jag kan Men jag tror också ja. att det kan bli svårt Men Tack så mycket Kringla Svensson Vi har inte Nej. löst palmemordet Så vi får återkomma med flera avsnitt Av palmemordspodden Hej då! Hej!